Oh spoon to you go you love the rotational to ha azerria patan pat pat bebe da be amartara teko xubida Amarretatik aurrera FUSEN HAN Xero tibai ratia UAU! IUNKEIADO! Waxquen wairio UAU! UAU! IAU! UAU! UAU! British Radio and to the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 Hemen gaude oh, Ez gengel tokian! Kaixo, kaixo, uri zeher moduz! <todos> Beste, aste batez eus, zuehi pelmazo mate! Bai, bai, hemen gaude ja, laugarren... Laugarren... Chapterra! Laugarren... Laugarren... Laugarren... Laugarren... Chap, Chapterra daukagu! Chap, Chap, Chapterra! Me gusta el Chap, Chap, Chap... Ego batera dañela Ezo tenken nuen bezala, hemen gaudela, ogarren saioan, bigarren den bolaldian. Eta jakin gaudu zuen bezala ya, talea basmatu zute, California... Ay, bimbargatu, ya Ez <laughs> Ya kagu kostumbre haituko la California Radio pizkat alboratu dugu hori da Eta beste British Radio era ba, pasagara radio, Ba, Gentleman Radio, egorla <laughs> Ba, Radio Bagoa azte eta pasta batzuk hartzea bitartean Hori da Wow well. <laughs> <laughs> <laughs> Ohohohohohohoho oh. bueno. Eto duzuen bezala, Ba, Malko aulea, bakoitzak e, e, urjauzi bat da Urjauzi bat da, ondoitze ondoi gindu zuhuri Beti bezala <risa> <risa> Ba, ez zutu duzten bezala Coldplay Da, ba, doka e, guntzaldea Sogreski metalgarraxe entzun gozien uten lehenago eta <risa> <risa> Hainbeste e, Zera Umeak jaten dituzten e, Pertsonak entzun ondoren, ez? Metalgarraxean Dorlakoak, <risa> <risa> <risa> daime bizka, lasaia goa Egin dugu irratxa joa Hume akil, eh, animalitzo akil Bateria hil, bai, bai Katua hil ba, Bai, hori da Osea, ez toka errespeturik Pasatzen den behia hil <laughs> Ez toka errespeturik Bai Azen horako nazka matan hori jende horre Pizka gu Bueno, ba, ekarri duguna Pizka asko ere suabe aguada Liriko dario Zera eh, Coldplay taldeari, ez da? Hori da, hori hor izango zango bai, duke bai. Guk beti jarraitu Coldplay taldea bat ezaren Esan behar dut entzun dugula e, coldplay ibilbidea Horida Balakaidazak edo Gertutik entzun dugu Beti Eta bai. Jarraitu dugu beti gertutik Eta esan behar Daukagu Ba asko guztetan zaigula Coldplay-taldea Bai, bai, bai Naiz eta plagioak egin Ah, bai, bai Bi bala bida edo, ez Bai, bi bala bida At eh, diskan egin zuten plagio bat Ez teko seintzun ziren bai Ba, hain ikentzuten nuen Jauz atreani gitarrista Oh Eta da bere ah, bai. Berdin berdina da. Bagoliotuen bidea hartzen Jousa Trainen kanta ah, bai. eta honena ta soloa ta dena ta ondo geldi, ondo gelditzen da. Yuhu! Bai. Desprástika zengu gaurrekari dago taldea. Bai, Jousa Trainik eramaten e bai, e bai. eta bai bai. Bueno, bai, a ba, bestivaleso basico gesetenungo dira entore dena, ez? Bai, zenguia sumeser este un guadirel. Bai, London. London. Inglaterra. Aha. La sortuak eta opariak egin dituzte. Ah, barkatu ez present. Nahorren osan present. Kaurkoraño. <laughs> go, go bai eta zenbat diska dituzte? Hemen Bost 5 diska dituzte. 4. 4 diska. Bai, eta taldekoak dira Chris Martin, Jay Very Johnny Buckland eta Will Champion. Oh, qué grande, Champion. Wow, Will Champion. <laughs> Resegado Smith está champion, champion besada. We are the champions, my friend. Bai, menikus noba, 96an sortu zela, aurik osondesan duen bezela. Bai. Eta berore aurkitu ziren, zerra, Chris Martin era Johnny Buckland, eh, hori da, hori da. Eh, Londresen, ez, beren Baina no, da, bisita, o, o, jornada de portaz abiertas ah, Horri e, bai bai bai Korintazio gugi ba, ba. egizango horri, no? Zun juan zera e, orlako jardun aldietara orri? Bai, Mondragonera juan nintzen Bai, bani juan nintzen hemen EHUko baten batera orla Eta bai, ez eta daukata partikoa ezer esateko jika orren inguruan Eri Mondragonin akutxizaten gausa, jungien taller batera, eta baseo honorma ditsua Zuek zate mekanikoak, edo izango zate mekanikoak, orduan hemen Ez da ordenadoria bezala formateatu behar da edo e, elastanak egin ordena gai hori Hemen, buskatzen bat funtzionatzen mailu bat hartu eta hostiak hasi <risa> Eben, hori izan zen, borka presentazioan makina batak etzu funtzionatzen eta oh. maiu-ka mak, e, makina Funtzionatzen zon gero <risa> Horrek zen mor irakusten du Horrek konbentzitu zintuen, horrek Bondagonen geratzeko, lehiureatu zintuen eta bat Horrek erakutsi zidan, bizitzan hostiak ahumarrela gauzen kontra <risa> Va. Para aquí estupego, que entzuten eh, eh, eh, eh Cri, cri, cri, cri Ah, ese es hecho en Macarela que entzuten gaitu Ah, bai, bai, <laughs> ma... Seguro? Hey, Macarela, bai, kaur, eh, eh Egon jo, estupe entzuten, eh, no sé qué Ha <risa> Azteleen, por, por lo visto Azteleenan, tziguten entzun Gure Rueizanda, Bargatu Bai, gure Rueizanda, emendikan Bargatu antxetako jendeari Batezze de Mikel Erraskin ah, Este Mikel, Miquel, Aitor, Aitor, Aitor, Aitor, Aitor bai Que desastre Ai, ai, ai Estasaiatzen konpontzen, konpontzitu gauzak, tío Bai, bai Dena gaizki Bai Ai... Baina medikana aurrera dena ondo... Serioski Ondo juango da, bai Bai Ai, da, bueno, jarretuko dugu, ba, pioi egin jautatu ziren Ai, txin -txin, baina, tera behar dugun ondorioa zera da ez Ma batekin eh, e, jartunaldia karantoratzen segurazki jende gehiago izena emango duela, eh, zuena oh, chitatean Bai Horin moral egin daiteke Eta beste gauza bat esateko ere, bai Esan ditugu Gaizki egin dugu mailuak zeno esan, mailuka konponduko gaituzu eda <laughs> Hori da, nahezne, edo, eta beste iradok izan ebaldin badozuek, hori da, bai, bai. Facebookean jartzea ez, ez dugu ezer jarri, eta norbait ezer bai jartzea nahi dugu, beraz e, Facebookean jarri, edo Emilia Bidalia zingeltopia bai, abildua Bakarrik aitor errazkin epialtzizki boi meia, <laughs> mail, bai, eta el ekipo dugu gel plus, bai, <laughs> bai, bai. <laughs> Ai... Ez que desastre... Eh, Baitan esan dut, ja... Baitan... Azaldatutan nago, eh, Uri? Zirinduta! Bai, zirinduta era bat, zera... <risa> Gaina gaur, haintzuten e, duzuen bezala... E, Marcos ez dago... Ah, bai, estu gosan ez zero baindikan... <risa> ja, nire kestak egitxia bat ikan ez da gomen... Bai, balengo batean ez zegoen, eta zengonen azketeko minutuan... <risa> bai, ignite taldeana... Ignite... <risa> <risa> <risa> Jodio, que desastre garen... Hortz zegoen, Irlandan zegoen momentu horretan Eta bain dago gale ezen Ez dakit, baina beste konpromisoak ditu Buuu Eta behar ez ezin da e, iraktiko Zera, estudiotera bertaratu Eta esanberra dago ere Uri ere ez dugula hemin izango, hilabete betez Abai, abendu ana Banoa Pakistanera laguntzera gerran Gudan Gudan, bai Uzko gudaria gera, Pakistan askatzeeko e Beraz, hori, rati saio berrien goduztu lakoan nago Gertu huri daukagui ratia Suen bueno, alde emateko Egia esan, huri egia esan Kaliforniara zoaz Bai, bai, Kalifornia Radio benetan gertatuko da Bai, eta kontatuko dugu bueltatzen denean e, e, e, Zera hotxe, ez e, bla, bla, bla. Urtarriaren Zerramarrean, edo Baliteke sortian irizten gara Bartzelonara berri hori Uh -huh. Eta, ba, ez dakit, ze plan daukagun, e, bueltatu eta bere ala Bai, bat ba, batean Ezan gu bere kronika mardula hor zazpi hor dukoa Oh, bai, hori da <laughs> <laughs> Eta, kontatuko dugu hemen, ba, zehatz eta mehatz, nolakon diren gauzak eta bere aventura Bai, bai Aventura, Las Venturasen, eh? oparkatu, Las Vegasen eh? <laughs> Las Vegasen, eh? ah, egia Egia, benetan Wow, las, uff, Las Vegas Uff, eh? baliteke esbultatza, norbaitekin anezkontzea Elvis, eh... Abadrearekin Bai, bai, es, Elvis es jantze, jantzita eh, Bai, oh. tiporekin, juangonaisen eskabatzekin eta buaaaaa Do you want to marry this girl? <laughs> Fuck you, man, ori, lo to mareko musik <laughs> Ok, yes, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Ba, eturiko da, beraz huri eskonduta eta California Radio... Ezeez, niskontzen maizin ez bultatzen gehiagoan, arkatu Ah, abaukazu hor lagun bat ortikan gainera, Bai, eh? bai, hemen irundarra den bat, badagoan... E... Eta en, en, entzuten algaitu, entzun algaitu noiz e, Bai, baletak egin noizbaitan entzutea, bai, ez dakitze saio, baina entzun zigoen batean... Bueno, ba, honen zati bat, ba, zati bat ez saio osoa... Ba, Eda. berari eskaintzen diogu... Uo, aitor hagu zuretzako ba. da... Aitor zuretzat da... Aitor eta Katie... Katie? Ah, eta non, non bizit dire horain? Uh, eh, uh, uh, St. Louis St. Louis? St. Louis, bai oh, Eta, buxitain odiozu edo? Eh, uh, ez, ez, ez best. best. best, Beste, beste gun batean, beste izango, batean izango da, da. Izango beste, batean, beste batean izango da Beste batean, urrengoan Beste batean izango da Ue, ustailean edo, pongo zera, ez? <risa> bai, bet, beti, bueno, gera gara itarrikustera Hori da, hori da, bai Nere... Baita ni Miami-ra jango naiz Wow, vice Miami-Vice, yeah Koldo miigus eka nirekiko du detective agencia bat CSI es, eh? <ríe> <risa> edo... Eta en Tokia, edo Jaiozerria, edo... Segoa k, k c s Koldo... Koldo's CSI K-C-S-I k c -K s k Criminal Serious Investigations, eh? edo, eh Bere burroa, edo, irekizurruenean Hori hori da <risa> Darbada hor hirekiko du, lan asko duelako Hori hori zaten dugute bintzate Amerikarrek, Amerikarren Amerikarre serie horiekin Beti berdi hori dugute Kapitulo gako hitzan serial killer batago Gia, <laughs> gia Lan asko dauka hor egiteko Bikusek Hori da, horregatik duara Baez be... Neska nes asko ditu <laughs> ba. Pozen berriro, hildora Desbideatzen ari gara eta Seman minutu goaz Juhu! Amabi, toma! <risa> amabi baina ez zera, hasi horren dikantalda erekin Jaa! No? Yeah. <risa> <risa> no, Esan genuen bezala, ariarekin Esan genuen bezala, amabi minutu atzela go <risa> <risa> Aria berrezkuratzu, zez eh. oh, yeah. Chris Martin eta Johnny Buckland esagutu ziren de, <risa> Abai horrekin Horrekin <risa> desbideatu gara Bai, University College London bla bla, bla, bla gero nesutela egin talde bat Hora ez zautuz ziren eta segurazki hor maio erabizkuziko zuten Eta apuntatu dugu ziren egin zen emango zuten Unibertsitatean. Hori da, eta bagero zagotuz zuten gari eskai Perryman Burryman Burryman Eta ba, juntatu zen beraiekin ekin eta sartu zen estakitzein Baina bueno, berdindu, universitatean jai ozen guztia, ez, eh? universitatean jai ozen eta hor Eta astaldearen zera ba Gertatu ziren gauza asko, atrasuten artele lehengo diska. Hori da <risa> Tamiatzen dara horita meretzian, gauz asko pasa ondoren, ez, eh, irurte beranduago, ba, lehen diska atera zuten horrela No osa laukeratu arres. zuten izena, parachutes, ba, zeuden egazkin batean saltatu zuten, ta, bateria astuzitza joan parakaidaza Jauz egin zuten? Eee, eh, eh, hain izin mentatzen iztoria Abai ah, bueno. ba, Saltatu, saltatu zuten egazkinetik <laughs> eta, ostra, ostra, parachutes, nuen dago, parachutes, eta iritsi zen lurrera, iritsi zen, baina eh, Eman zen, la torta del siglo, eta... Baina behintzat, diskari, outza... diskari tituloa, eman zion Hautzen hartetik, altxatu zen tipua, kendu zen altza eta karretu zen hibiltzen Hori da, eta <laughs> etxera bueltatu zen, ez? Eta idartu zen diska Eta katatzen ankatatzen duain, zera, kikilduta bezala ez? Hori da Zer, ba, horrendik beldurra daukalako... I, feel I Hori da, hori da, eta ba... diskografia oso ari gara jartzen horko, txoin moduan <laughs> Basiko baina, baina baina... Ba, no? Bai, parachuts... Eh, Paratsuts. Para, para... Paratsuts. Para, <laughs> ba, horrek nesikoen bera bedaratzen dela meretziko diska, eta jarriko dun... Jelou kanta. Jelou kanta, pixka, diska honen erakusgarri izan daitekelakoan. Bai, bai, hori da? Ordoa ordoa jelou kanta. kanta. Hori <mulila> da Zer, hau ez da, ume jalen saioaz, eta LARL, LARL, LARL Venga, gorria guztia Baina <risa> <risa> ah, bai Bueno, ba hori zaino zuek, anta e, Oso, lasaia, uste dut diska, uguztietatik lasaiena dela bai? Baina hurik tzein godi guztien hau bere diskarik kutxunetakoa da Edo kutxunena esango nukenik Ba, nire gustatzen zaitizka hau, zen... Oso lasai, ez yes, gaurko egunean bezala edo gauean bezala eurien egiten ari duenean, ez? E hori da lasaitzeko kauetan, horiak sartu baino lehenago, ba, lasaitzeko edo jartu desu hau pelaritako gozgora joetan. Nabarretzen da jau da azkenean gaudela eta hemengo yeah, yeah. silozieko si, urtekaria... Urpekaria zera, eraman duela izeak, zera... Zeran... Zalioa sebañonera, oa, atera gara kampora, de repente... Hari deurria! Ba atera gara kampora eta gonda erortzen el diluvio universal. Bai, inabertu du doi... guai... Oman paso bat kampora, eskerra gara gara eta gara eta gara eta gara, borde gara Bai, urpekaria da, bine. Bai, bai. Urpekaria. Norada, el kraken. Hori krakena. saiatu darrapazzen, baina... No la edo al, ala. Alde egite al hortu dugu, edo, edo berak alde egite al hortu da, ancajoko a, ema, ancajo be... <risa> <risa> ancajoko a, mandu. Beaz topa eindu gurekin, eta, o sea, ya juan eindu. Ez, ez, ez, ez kraken, kraken, uh. uu! Estago horren pare. Estago horren <risa> da. Eta, bueno, pasa que horrengo dizkara... Eta, jazitu un premio, lehenko dizkak, bla bla bla, eta guzti gausak. Gramiak eta horrela gauzak, ez? Bai, ja, txontakeriak. Gukenero, Buke, eh. Ja, saioa bakoitzeko bat irabazten dugu. Hori da. Zago, txakurreita gartzen dugu horrela moduan. edo zera… Enbatten en dugu premioak a cadena azer ta horrela… Ah, enbeste ditugu a la... ezen… A la cadena azer ta la oparezen dizkiegun. <laughs> El premio ondas ez para la cadena azer, que zurra. Izana azken geto kentzako, baina… Ez dugunei olako saririk, horregatik oparitu iritsi. Ahnu, an bigarren toma. Horregatik, ondo suntzu bezakuk astero entzulen gogoa nabaritzen dugu eta hori gure gure benetan eskertzen dugu, ez? arras entzutetsua gara. Hori da. Ezagutzen gaituztenen artean. Haur MC Arel raperoa edo Mac Arel Eskoziarraren artean Uo Mac Arel Eskoziarra, bai Azta narazan dira Norbaitek esan ustud... Norbaitek esan... Esan dio, aizuzu! Saiba bat zerat? Zer... Zer... Zer... Norken... Norken du, Norken txuten du! Zer... Zer... Bueno, a, a rush of blood to the head da hurrengo diska 2000 batekoa Rush of blood to the head Eta ez uste parachuteze lehen diska hori Ba, ba... Zera ba, ba, zaia izan, ba, izan ba. zuenik, edo, ez Ez, ez, ez Ez... Berealako... arrakasta Arrakazta izan zuen <laughs> <laughs> data, bueno, pasa va, bigarren diska bikoz izan zituen. Jo, va, arrasttu dugu, eh? Ta bigarren diska garatuko dugu eta sentitzen badai. Garatuko dugu bigarren diska. Labarai Gau, gaizki dago, beno Eta esan beharra dago e, Eta hemen dagola, nora da, kanta hori, KLOCKS Titulo agatikani guen estu esagutzen Baina jartzen badago kanta, jarriko dugon bezala Bai, Ezagutu ezagutuko zute Ba momentuan Batpatean, momentuan, eta, ziztu izian hori da, aztirte dozat, <laughs> ogei... <laughs> ikuten dugun bezala hemen e, eta gogoan dudan ez hori da. E, Diska horen bigan diskaumetrako hogei kanta grabatuz dituzten. Hogei edo Hogei <risa> edo karla mardulki esan da hori da. Hogei laburatan edo da. Hori laburki edo esan da hitz gutxitan hori da. Eta bueno esaatuun eh, bezala abuztuen er, bi.000 biko abuztuan kaleratu zuten hori da. Eta bono eta esan duzun bezala, ba, Zena kantari singer, korla entzurtze txuena In edo. My Place, ah, bai, My Place, hori ero bai da ona Ah, bai? Uh, clocks eta The Scientist, hori bai Baina men, diska honek zemak kanta ditu, osea, esatu dute hau gehi... Amabi edo, amala hona Amabi, o sea, beste sortziekin, zer, sí, zer, gart, zer, zer gartatu zer Ba, desa gartara zegin zitu zen zer. Baina, e adibidez, emendikan ba, daude kanta soltuak edorla. horla. Ah, bai, ba, hortikan sartuko ezituzte. Bde! Eh, Agua eh, ba, ba, <tots> <w> <tots> zer ikustera pixkat, <tots> emendok hagu dena. Bale, ez, from... Ba, dina zingelak torla. Atrazituzte zingelak kanta ba, soltuekin eta... Ba ba, ba, ba, ba... Deskarteak, zaitpi... Ba... Ez da hau deskribatzeko. Azerrolako sartakeria. Zer... Le quería. Es el Ocha, es el ocho, Chris Martin Mercedes. Bueno, pues bueno, bueno, bueno, bueno, ya. Es que ya, pero tú hará, eh. Ya. Horla Cod. Hor Horla Cody que es guri, pero oro, oro. Horida. Oli or, rurururi. Estaba ese Jarrego canta Clocks, ¿no? Clocks, bigaren dizkakoa. Clocks canta. Bigaren dizkakoa. I bigiko blacks <laughs> Historia Vai, vai, vai, se, se canta la saía baña atmosfericoa, eh Vai, ser gaitikez, vai Vai, vai Ser concho Vestego, va, que guste usted ahora la saía dela, baña Vai, vai, vai Vere el momento... Ni cara garrera de tu or El, bye, el bad... <laughs> bad, oh, yeah. The peak, eh peak The prime The prime Optimus prime Optimus prime <laughs> Hoi zara? Eh, Bidi... Transformers Ah, Transformers Nik ez dut ikusi filmak Ni ke, nik ikusi n'una seria, txikitan Ta Optimus Prime zen, eee... Eh, onen... Onen eh, burua edo? Eh, bai, hori da Txigaizto eh... oh, da zain zen Eee... Ah, n'hez gozartzen, que pena Txarrak ziren Decepticons, ez? Eh? Decepticons, ah, me suena, ez n'hez gozartzen, baina... Eee... Eh... N'hez gozartzen zain zen txarran, jo, oh, bai, eee... Eh. Nik ez n'hez gozartzen zen Power Rangers, jende ikusten gozartzen zuen... Y a Baki se vuelan... Su curso en Zenú Bye Y a Baki se vuelan... Le lengua en... Asti bat... Edo... Nesca bat... Es... Edo... Bye Que eros Tipo bat Ah, bye Nes lo Ah, bye Ah, <risa> bye. <risa> bye. <risa> bye No me acuerdo nada Ah, no hacen Nes lo Que se se se se se se Concho Se-sen, ah, pola Mira, ahora concho y guisad Ocaso te encanta hacer al lenguas Nenhum, Bai, bai, eta ez da jarriko, jarriko dugu beste bat, bueno. baina guana Bai, hor jarriko kotxun modan horrein ba, jartzea gatik, ez? Bai Ari ba, gara piratzen transformezeko, <laughs> sin zen txarra, tira Bai, irek Kalitun... dugu hor, e, Wikipedia edo ikusteko, eta... Kalitun naiz, kuriositatea ekine, no? Ba, de transformez... Ba, berdindu hor, ez dago ezer... Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ba. <risa> Ja, ba, un, jarretuko dugu zaioarekin, zera... Bai, horrengo bai, dizka <güls> X and Y. X and why, eta... Zer, zer, zer deritzu dizka buruz? X and Y, bai, bai dago bastante hondo da, igual... Martxosoagoa, bai, edo zikusten nena joan nire tendentzia martxosoago bat. Aha. Bai. Baina beti ere, bere nao txarekin, eta bai, bere, ilantetatea mantenduz, ez? Eta zan behar da, ba... Zerbait komentatzeagatik gatik buruz. <güls> <güls> bai. <güls> ba... Diska hauek eta gero, hekza guaita gero, jasasutu ustela kritikak edo, berzatu ba, ustelako Chris Martinek bakarizekila kantatzen e, falsetekin eta etzekila kantatzen. Eta orduan, e, urrengo diska dela biba la vida, e, kantatu tono grabea ekin. Uh -huh. Demostratzeko edo zeinek kantatu dezakela. Eta guztia muturrean emoteko. <laughs> Eimon, hey mira, jak du bizkaiera. Bai, eh? bai. Ke dios. <laughs> <laughs> <laughs> Etxo, nahi zeleago zentrik ostia. <laughs> <laughs> ama. Bueno, ba, bajarreko dugu irugarren dizkakokantaren bat Biskat, maltxosoagoa, hurrik izan duen bezala Edo behar bada ez Ba, bai, bai, ba. ba, ustu bai ez Bai ez? <risa> Beno, bajarreko goa ez hurri dago eta Eta bere garune erdia edo dedikatzen ari da bakarrik irreti saiora Zibertrone hori lako bat ez da txarra? Zibertrone? Jola, da lako nik ez duen ikuste? Megatron Megatron Líderes, mira, en venda, hori da. Megatron, da el malo. Galvatron, megatroneta eta The Fallen. ¡Ay, Megatron! <risa> se me hacía un gato, Galvatron, edo Megatron. ¡Tan que se aquí! Ahora líderes, Galvatron. Ah, vai. Nuevo alterrego de Megatron, al ser reconstruido y mejorado por Unicron. Ah, vai. Ah, te lo Prime. Opto Prime. Venda, ah, The Fallen, hori ¡Uno de los 13 ¡Prime! Ah… Venga, a bueno, a ver, <risa> mostuorita, <risa> el carico de Gorain. E Guaren diskako Speed of Sound, Speed of Sound. Ora canta? bueno, igual cantauste marchoso ona edo, eh, baina Vaya... igual da horreko diskaren antzeko zerbait bueno, tzuteko, oh, yeah. oh, yeah. edo. Bueno, ja jarriko gointzuteko, ez? Seguru gustatuko zaizuela. Hori da. Es? Edo behar bada, ez? Edo behar bada ez. Edo behar bada. Liteke bai. nada baietzkoa edo sezkoa ematea. Ba bitartean... Speed of Sound. <laughs> Dehitsi ja bitartean entzun ezazu. Entzun ezazue kanta. E de letra guk ere ez astu kontzuna da. Baia, ni irutzu zaidena da kantonena da fiskat cloxen bertsu alternativa izan dela, ez? Fiskatziano ba, berdina edo. Aurrantekoa. <laughs> Bi aurra txan katatu. Uau. Pla... Oda bai. plagioa, ez? Bai, Beti gatznuratzen, kolchimogan plagioa, benda ke dago Bai, hori bai, da. Gurien entzun beharrean entzun ezazu plagioa, besedes. Hori da. <laughs> Eta, bueno, ba neri gustatu zaiz, baina fiskat Antzekoa iruditu zaitez, lehen guntur bai. klokzen antzekoa Bai, bai, antzeko estiloa Gurrengo diskoa saldut emezela jada, ma... Raueago, kentaz du tipuak, eta da, ez zeldi asko gustatzen Zerda, bi bala bide, edo? Bai, hori da, lagira, usto kanta hori, bi bala bidean non desa daun giztzen, zelago zubait ah, ah. Baina badago kanta bat gustatzen zaten asko dela, Strawberry Swing Strawberry Swing Bai, da, oso lasaiat horrela, asko gustatzen zait, hori da Hori da, osea, ez zaten neri bakarrik hori da <laughs> Dik esaten duena berresten dut Azaren unako egoismua dukaten Zoren bukatzen da kanta hor utzi gaitu piskat bilutzik ez Dizangetzi desango dut orain Beno ba ez dakiturengo diskate pasakoa genen Zerbait esatiri dugun Ikusiko dugu piskat Zerbertatu den Irugarren diskarekin Eta laugarren asierarekin Ba biremenik esatote da galo da Sekulako Eh, antzeko tasuna U, B eta Coldplayen artean Ba, X&Y diska honekin Ete... Eh... Aha ah. Ah. Eta zerkant zer dengatik pixkat ikut bai. zate eta pixkat... Bai, porlobiztu bai Eta, ah. ez da iztele gehiago, ba, gerramia gehiago, unka oso guztioiek Bu, bigarren neporaldia de doa desfase bat dela eh Bai, bentsatzen egin jen orain hori eta... Eztuz jarri atzen kandarrika, mekamen Ba, horrentxek jarko dugu, iopale Amsterdam. Bueno. Bueno, ba, ko gato cosa y tú este guzpicat 2005 garan urtean gaude eta 2005. Eh, ah! ah, Isha eta Ygrekoaren diskaren turrean gaude. Hori da. 2005 2006an hain batura instutten es eta gero 2006an izan zuten. Ba, beste beste diska bat kaleratuko dugu, pizkat plagioak sartuko ditugu. Hor eta hemen eta People la vida or death all his friends diska trazatu 2006 garren urtean. Oh. Deu satrenik, eh, zer hau, eh, hau zitan ah, sartuzuen eh, taldea Bai eh, Gaina bera, ben, kuriosa da nola, Wikipedian Ha, eh, ah, bai, bila bila, eh jartzen duten Hori da Eta, bueno, basi ziren Brian Eno eh, produktorearekin <risa> Azko esagutzen dugu denok, ez? Bai, bai, famatuak, orai, ekizkurra eta arruga Bai, bai, karri genuen onera noez baitan, ez? Hori da Ah, bai, ez, bera nahi ezan zen, ez ez, pixkat Hori da ba? Bera nahi, bueno, nahiko desberdinak, ez Baina, bueno, hori beste beste saio batean grabatu dueta Entzungo duzu, eh, Maldonadoaren saio Eskutuarekin batera oh! Eta, bueno, ba, esan zuten eh, Deskantxooten ondoren, ez Egoameriketan eh, izan zuten, ba Hainbat, eh Sayo, sa Zayo, izango, saio que tengo. Estillo que se llama nueves, bueno, ah, bai. obeto, obeto ez, baina asmatzenari nintzen orduan Obeto. Jorgeiagokak. edo bai, Jorgeiagokako saioak izan zituzten no, eman zituzten hor. Eta eta ez dakit bibala buruz Discaribus dugu Uraik. Ber esto eh, hartzen a ser polémica de Urús. plagioari buruz da. Ba, jartzen hartzen. Bai, bueno, bakizunola dakoa den jendea, ez. Chin eh, chin chin, igual Ez egin duzu? Horretan hemen, so ere so gauzak eh, jartzen. Eee! So Eta so bai, bai, bai jartzen du jartzen du, bimila zortzi garen urtean, ez era... Abai, bimila zortzi. urtean bukaeran, sango du abenduan, jauzatrenia gitarristak, ba esan zuen kopirraita bortxatu ziotela bere kanta bati ez? Ah, bai. <laughs> I, is, eta da, for, for Is There hori da. <laughs> is There Love In In Space kantaaren e, plagioa altzela esan, e, esan zuen. Bai. Eta egia esan, ba, oso oso antzeko da dira, bueno, oso <laughs> berdintxoak dira. Eta kuriosua, jasuzitun, eh, kanta honek Coldplayen eh, zituen Big Rammies ari. Bai. This, for Song Of The Year, men jatzen duguna, ur, urteko kantariko beren abezala. <laughs> eta... Gero ezakit, nola gertzen, zertan geratu zen e, jousatren niren epaik e, eta edo... An, unspecified settlement was ultimately reached between the parties Ah, bai, bueno, esan zuen, bueno, gukudiruen mango dizugu, ta, ba, eta... Baitak ito gramiak, beneztiet zituen gramiak e, jasotzen Hori da ez? Eta urteko kantariko berena... Oh, hori ez la ostra, ez? Osa, zuketuzu kanta originala Beste da kopiatze dizu Da zaizu ta hartzen duzu. Ba, horia klasetan bezela, kopiatzuzu Patri examen eta batek sorti eta post... 5. Eh, nola? <laughs> <laughs> nola zu denbora clasean berdin berdin kopiatzeko? Menola liteke hori. Bueno, test bat baldin bada, bai, zua duka baina historiako klase batean pentsatu azerketan... Ni horritzen naiz, adibidez, eh, un unibertsitatean... Eh, vale, esto es se debe ser ¡Harekogu, canta! ¡Es Quiero, temporada hago contatu con historia Vale, os son doba pa. Paseo que agarra un rengo a disca eh, eh, Viva la vida de San Duguna Batenbad, Harikogu Strawberry Swing Canta jarekogu. Strawberry Swing Canta Baina kanta guztatzen zaipila bat Bai, bueno ez dago gaizki ez? Lazaia Bai, ba, esan dugu mesela ba, bi balabida dizkau da Lazaia goa, Grabeagoa Kanta honetan ez kantatzen falsete egeiago Baina beste kanta guztietan bai kantatzen du falsete Osea Grabeagoakien eta Esan ba, duten mesela lehen e, kritika jaso dituzte eta Eta hori guzti e hori guztia Bueno, ba, bine bi balabida dizk egia zen ez eta asko guztatzen Niretzat okerrena da Bai, ere bai Bai, nabaritzen da, idilea erik ezutela, ez zutela, <laughs> ez? Beno, karretuko hurrengo edizkarazen bat gehiago faltair, eh? Bat! Bat! Bakarras! Eta zurtetan argitartu zen, hau? Ba... Konsultatu... Bimila behatzean izan daiteke? Er, bimila behatze... E... Abai! Bo, koña, tio! <laughs> <laughs> Zera, beti ez hau zen total da. Ez, ez, ez, ez, mek, mek, mek... Bimila maika! Edo, bimila, mabi. Zal den hartu Ba, asistzilerako orduan dizka ja. egiten Kopiatzen beste batzuei eta ez, orduan ireiak atuzituzten Hori da, hori da Bimila maikakoa Ba, ez tekibunaiz, baina bimila maikakoa Na, zer moduzkoa bat hau Ba, neri gustatzen zaiz gehiago entauka antza gaiago Ba, aurreko dizka bai, baina maz elektronikoagoa edo Eta bastante ondo Ha, ba, mendikan igual bi jarri ditzazkigu edo ez? Ba, tenen borrematen bagaitu <laughs> Bagaitu ikusi, eh, toma <laughs> <laughs> Dume ematen badigu, bi jarriko ditugu, baina... Baina... Eh, Espanya... Zein, zein pentsatu zu jartzea? Ba, lehenen gokanta guztatzen zaiz bastante... Paradise, paradise... Medo zu jartzeare? Ez dakit ez eh, Nik aukeratuz beste bat Aut Autobusean eh, lanera joaten entzun nuen... Paradise, paradise... Wow. Baina gaur goizan dena wow. latinada jarri ditugu autobuseroak Ato da makina, bai? Tabe mazitra me Tuasco tío, Dios. <risa> <risa> Pase fiesta por ahí más, zita, lecura, canta ori, no canta bat gustate, And me maybe Hori da oh. kanta... Uda guztian salbatzen kanta bakarra Baina, bueno... Eta tenbora gainean daukagula beti bezala ere Bai, piniko dugu lehengo kanta eta garo hasiko gara txorrara guztiak zuzoltatzen, edo? Ze, <risa> ze kanta jarriko dugu? Lehenengo a hurts like he heaven edo... <risa> Pista 7 edo... Oh. Es, es, es... hurts ah, like heaven eh, Bai, eh, zerua bezala mina ematen du Oh, bueno... Entzun oh, dezagun zer nolako mina eta sa mina egiten duen Ahora canta Bueno, canta de que entró ya la Kai like Introbat, baño, esto jarreco. así que da horla de golpe y plas. Vale, vamos a cenar a Hearts like heaven. Plas. Canta, plas. A <muchas> izan dugu coldplay Hearts Like Heaven kanta, eta entzun duzu henez, beste lehen diskoetara jotzen du pixka gehiago estiloari dagokio ez? Bai. Bi bala bidaren e, ideia falta atzen, ideia... Ideia <laughs> falta. <laughs> atzen usten, usten du eta neri bintzak guztatu zai kanta hu. Bai, Zui? eta diskoa gutxi gora bera da horrela ditu kanta akustikoak eta horrela kantak ere bai, ba... Na, azten joatun da, eta bastante gustatzen zaitizkau, bai Bai, bai, bai Eta, bai, izteko pizka saio hau Bai Pentsatu beste bajartzea Bai Eta ze diskakoa, jarriko dugu? Uh, X and Y X and Y bai, Bail, Fix bale. you Fix you bai. X and Y irugarren, irugarren diska zen, ez? Bai, bai bale, Bai, irugarren diska haukanta horrekin eagurtuko dugu gaurko saioa Hori da Eta horrengoan hemen izango gaituzu, eh? Berriro ere Zuztenean silozi behirratian Eta Eta Eta e... Etan Txeta... Eta Girratian <risa> Astelenetan Errazkin ebarkatzen bagaitu, klaro Bai, hori Hori <risa> lehenengo Hai, <risa> ba, bueno, ba Beste bat arte Bai, fix juharikogu Ondo pasa eta horrengo azte arte Fix juharikogu <risa> <risa> Tududu! Fikkiu! Eta, jokia da, jokia? Eta, jokia? Eta, jokia? Eta, jokia horiak! Mata, jokia horiak! Eta, jokia horiak! When you try your best but you don't succeed When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep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 It's true.